Зчинилась рушнично-кулеметна стрільба. І перш ніж ми зрозуміли, що це йдуть на допомогу товариші, почули спів. Стріянина долинала виразно, а спів ледь-ледь. Щось у тому співі бентежно нагадало мені роки громадянської війни. Я червоноармійець. Мене недавно прийняли в партію більшовиків. Каховка, Перекоп. Нічна атака, і ми, співаючи інтернаціонал, йдемо на чорного оборону. Так, як і кілька десятиліть тому, я серцем відчув рідний мотив партійного, і на той час нашого державного гімну. Чуєш, сурми заграли, час розплати настав. Те, що сталося після цього, схоже на казку. В темноті. Мартизанський загін конотопців, зненацька кинувшись в атаку із співом інтернаціоналу, змусив тікати танкетки і зайняв селище розташоване навпроти монастиря. В кільці оточення було зроблено пролом, через який ми проскочили під покровом ночі. Світанок застав нас далеко від місця бойовища, по той бік болота. З низини, ми добре бачили, як на освітленій вранішньою зорею височині біля Нової Слободи військова частина ворога розгорталась у цепи для наступу на ліси монастир. Наша колона, що розляглася ген-ген по цілком відкритій дорозі, була начебто на долоні. Але погляди хортистів були приковані до лісу, у наш бік ніхто з них не глянув. Значно пізніше. Ми довідалися, що мадяри говорили «Та хіба партизанів знищиш? Вони ж по землі не ходять, усе по підземлею В них таємні підземні ходи від самої Москви аж до цих лісів Кущ розпрямляється, партизан піднімається Відсутність боєприпасів не давала нам можливості вести боротьбу в цьому районі Насиченому регулярними військами противника Вирішили знову йти в Стару Гуту. Наші підривники, поки ми відвертали на себе увагу ворога, виконали завдання. Пустили під укіс в районі ворожби ще два військових ешелони. Діждалися підривників у казенному лісі за селом Брускі. Це кілометрів за 15 Однової Слободи на межі з Курською областю. Тут довідались про страшні злочини гітлерівців, скоєні ними в Новій Слободі. Становивши, що партизани зникли хто зна куди, фашисти вернулися в село і, щоб помститися, почали знищувати жителів. Гітлерівці, мов скажені собаки, бігали по дворах, стріляли праворуч-ліворуч, кидали в житла гранати, багнетами кололи дітей. За якихось пів години вони замучили і убили понад 700 чоловік, дідусів, бабусь, матерів і дітей. Потім усіх закатованих, у тому числі й немовлят, внесли в поіменний список як розстріляних партизанів. Цей список гітлерівці передали вищому командуванню Вермахту на доказ того, що загінков поки знищено. Наші розвідники, які побували в Новій Слободі, Після її трагедії повідомили, що в селі лишилося багато тяжко поранених, яким пощастило виповзти із завалених трупами осель угороди та яри. Щоб подати їм допомогу, в село під охороною автоматників послали наших медсестер на чолі з Галею Борисенко. Ми, звичайно, берегли медперсонал, особливо дівчат, і не брали їх на ризиковані операції. Але після того, коли вони на власні очі побачили в новій слободі купи розстріляних і заколотих багнетами, ніхто не хотів зоставатися в санчастині під час виходу груп на операції. Галі навіть плакала, якщо не брали її на бойове завдання. Подорож до Москви З Потилицького району наші об'єднані загони – поверталися в брянські ліси за старим маршрутом відкидаючи з шляху дрібні гарнізони окупантів коли сильні ворожі заслони зустрічали нас щільним артилерійським вогнем ми звертали вбік робили петлю і знову виходили на відомий путь 24 липня